Cum spui? Eu îl recunosc pe el. Pe el, da. Eu îl recunosc pe el. A recunoaște. Știi cum se spune? A cunoaște? o dar kennen. Kennen? Sau cum ai spus? Wissen. Ai Da, dar e Wissen, cu 2 de S. Nu i Wissen, ci visan, visan. Ich Ia? Dar și Kenan, cum ai spus, Canon, a cunoaște și a recunoaște, în sensul că recunoști pe cineva, se spune Er cannon, Er cannon, Er și eu îl recunosc pe el? Um, ai vreo prepoziție? Um, aici n-are. Uh, erkene, um... Pe el. În cecă. In. in, foarte bine. I, Erkene, I, eu îl recunosc in. pe el. Erkenă înăsta are o prepoziție atunci când, cum ziceam noi în românești, îl recunosc după voce. Atunci are prepoziția an. Înțelegi? Dar dacă spun mai îl recunosc pe el, acolo nu are I cane, in. Dar dacă spun eu îl recunosc pe el, după voce, cum zici? Iherkene in, an, an. an. nu pun an. Da. I an, in. Nu, nu, nu. Herkene in, că I îl pui pe an înainte de obiectul după care îl recunoști, după îmbrăcăminte, după voce. Ich erkenne in an... Uh, Dativ? Uh, după voce. Uh, seinen știme. Seine știme. Uh. Știme uh, este diștime. Seiner. Exact. Mm. An seiner stime. Ich erkenne ihn an seiner stime. Eu îl recunosc după voce. Uh -huh. Dacă cum spui? Eu am recunoscut-o pe ea după mers. Uh. Iar trecutul e kent? Nu, este exact ca la canon. Cele trei forme ale lui Keren le cunoști? Canon uh, Kent. te, canon Kent. Kante. Kante gecant. este de la canon. Canon conte gecant. De la a putea. Iar canon, Kante gecant. De la a ști, A cunoaște. Și atunci ar fi ercant. Ercant, foarte bine. i um... pe ea zi ercant. Uh -huh. Nu, după mers. Eu am recunoscut-o pea după mers. Da, dar vreau să pun trecutul. Da. Ah, și atunci... Dar îl punem la sfârșit. Trebuie să-l punem la sfârșit. Exact. E corect ercant, dar nu aici. i zi... Uh an ă da mes Haști un Führerschein? Da. Ja. cum se numește viteza de la mașină? Se numește Gang. Gang. Gang. Deci dacă, dacă spun că am o mașină cu patru viteze, spun i habeine un uh, auto mit 4 Gengen. Gang, genge. Și gang înseamnă și mers, mersul pe stradă. Vine de la gehen De aici provine și în cu gang, știi ce zămul gang, trecerea dintre două, pe unde mergi. Ca, da, tocmai astăzi am auzit că folosește la intrarea în cameră gang la nu, un mic hol în... Da, nu gang, se numește eingang. Da, iau au prescurtat chiar cu gang. Probabil, atunci. Mm. Uh, i a zi an uh, my, uh, mersul ei. Da, dar uh, gang uh, masculin. Întotdeauna, dergang.. gang. Der gang. i have zi an ire uh, ire I Ire. La. Uh, uh, Trebuie să fie erken în dativ. I irer. Mă. Uh -huh. I have a zi an gang, erkant. Good. Da, cum cu eu o recunosc după mers, nu alei, după mers în general. I have Coder la, la prezent. Da, nu codează. Ehlerkene zi. Uh -huh. An. an, de an, an, an de demgang. Exact, an demgang. Și atunci când o recunosc după mersul ei, este Iherkenezi an. irem. irem, exact, iremgang. Inițial ați spus irer. Dar am corectat. Partea, nu? Nu. O să ascult după aia, banda și da, vezi. Da? da, nu, nu. <laughs> da? Nu. Oricum, nu contează, important este să înțelegi, să fie clar. Deci este Irem. Iherkenes... Irem. Iherkenesi an Irem Gang. Foarte bine. Eu A o recunosc. Uh -huh. um, și cum spui, um, eu l-am întrebat pe el. habe in, uh, uh -huh. Și eu l-am întrebat pe el de părerea lui. Uh, Ilhabe in. Uh... Când întrebi după That's ceva, a... e cu nah. Atunci când întrebi, sau când cauți, este cu nah. Frag în nah, nach. Uh, ich habe ihn nach Exact Părerea nach lui Zaine, Seine seinen Meinung gefragt. Mm -hmm. Ce gen are Meinung? Die Meinung Și atunci cum, cum ar fi părerea lui? Zaine. Meinung a, sau aici e tot uh, dativul. Că e nach... Nem, mai nu-mi no, hai Nohainoal, ich habe in... Ich habe in nach seinem, mai nu gefragt. Zainem, ai spus. Zainem. Și dacă spui, eu îl întreb de părere, nu al lui, de părere în general. Uh, ich... Uh... Ich in? Ia? Yeah. Nach. nach der meinung. Foarte bine, der meinung. Așadar când e părerea lui este zainer mm, mm. nu zainem. Zainem ar fi fost dacă era masculin, nu meinung. Corect. Da? Ich habe ihn, nach zainer meinung gefrag. Uh -huh. Și cum stui, pe cine am întrebat? Um. Wen habe ich gefragt? Foarte bine, ven habe ich gefragt. Uh -huh. Dar cum spui, de ce l-am întrebat pe el, adică ce am cerut lui? Și ca să fie răspunsul Meinung, Zeiner Meinung. Was... Uh, mm, nu nah, e că e nah, exact. nach, exact. Von Foarte bine, habe ich gefragt. Von Cum am tot zis, și dacă spui vas, se înțelege. Dar corect gramatical nu este. Trebuie să-l pui pe NAH pentru că NAH este o prepoziție care urmează după FRAGĂN. Fragan, da? fragan NAH. Însă ai grijă, nu întotdeauna, de exemplu, cum am zis prima dată, dacă eu o întreb pe ea, aici nu am NAH. NAH uh, apare numai când întreb de ceva, întreb de părerea lui, întreb de soluție, întreb de mersul trenurilor, știi? Atunci spui NAH. Ales clar. Ales clar. Good. Um, și um, cum spui el uh, depinde de soția lui. Uh, anhängen. Exact. Anhängen. Plus. Anhingen. Plus fon. Întotdeauna anhängen cu fon. Uh, er uh, foarte bine. Von Frau an. foarte bine. Foarte bine. Foarte bine, da? Ja? Er von Frau an. El depinde de cazitia um, lui. Și um, cum spui? Asta depinde de decizia ta. Das hangt von um, Deine entscheidung, die entscheidung, von deiner entscheidung. Liptește ceva. Er hängt an. Nu, stai că cred că m-a așa am spus data trecută. Verbi este abhängen, nu anhängen. Aha. Eu am zis unhangen. Și cred că nu am fost atent. Ab hangan. Das hangt ab. Se spune a depinde. Unhangan um. um. înseamnă a agăța. De exemplu, unhang. Unh este remorca, de exemplu. Remorca de la mașină. Ab este a depinde, da? E. E. Uh, e. Er... Er depinde. Er... A, nu, asta depinde de decizia ta. Ab Das hängt uh, uh -huh. von deiner Entscheidung ab. Foarte bine. Das hängt von deiner Entscheidung ab. Uh -huh. Dar dacă spun asta, depinde numai de decizia ta. Das hängt uh, nur uh -huh. uh, von... NUR deiner entscheidung ab. A, nu, A, este invers. Von este exact înainte de decizie. Das hängt das. NUR von deiner entscheidung ab. Das hängt NUR von deiner entscheidung ab. Mm -hmm. Sau în loc de NUR, în nemțește poți să mai spui GANZ. Das hängt GANZ von deiner entscheidung ab. Asta... Depinde în totalitate de decizia ta. Da? Das hängt ganz von Deiner Entscheidung ab. Gut. Și cum spui? Ea um, e atentă la copil. Uh, Ahtet? Ahtet. Uh Știu, -huh. dar conjuga acum. Nu știam la persoana 3 treia. Ahtet? Auf. Sie achtet uh, auf, auf uh, Acuzativ. das Kind. Exact, inca data. Sie achtet auf das Kind. Genau. Sie achtet auf das Kind. Mhm. și uh, la ce are ea grijă zorganicul nu nu nu nu tot cu asta nu ia ia ia atentă. la la ce e atentă ia la asta v-am dar av faptul zi nu când întrebi cum trebuie să fie cu vo. vor ave faptul de zi da doar că atunci când e atentă la o persoană nu l punem Prezientă, pe vă cu av ia av Uh, auf au exact, auf zi. la cine e atentă ea da? dacă era atentă la o pisică era vor auf dar când e o persoană îl pui pe pui prepoziția, auf plus ven. dacă e acuzativ clar până ce nu? Ia und dar auf Asta folosesc. Uh, dar au fi folosit dacă spuneam, ea este atentă la asta. Dar au înlocuiește substantivul, copilul sau pisica. Zi, dar au. Exact. Ceam. asta înseamnă, ea e atentă la asta. Și trebuie să mm -hmm. fie clar din conversația anterioară despre ce e vorba, la cine era atentă. Înțeleg. Mm -hmm. Da? Good. Și um, eu încep, uh, în sfârșit, munca. Ich beginne, mm -hmm. în sfârșit, endlich. Foarte bine. Uh, ja, find. Da, da, beginnen, ca și Anfang, este urmat de mit. Ich, uh, ich begin beginne. Ich beginne endlich mit der Arbeit. Mit, mit uh, der Arbeit. Foarte bine. Ich beginne endlich mit der Arbeit oder ich fange endlich mit der Arbeit an, În da? românește nu avem. Sună un pic ciudat, dacă spun eu încep cu munca. Dar în nemțește trebuie să fie prepoziția mit. Și, cum am zis, este la Beginen, la Anfangen, dar uh, și la Aufhören. Aufhören ce înseamnă? A asculta. Nu, Aufhören este asculta. Aufhören. A termina, a a, a, Exact, a termina, a, a, înceta, a... a înceta. Da? A și dacă spun eu încetez cu fumatul? Ich höre mit... Dem rauchen auf. Foarte bine. Ich höre mit dem rauchen auf. Și ce gen de rauchen? Das rauchen. Das rauchen. Das zicem, da, neutru. Exact, exact, neutru. E, provine din ver, nu? Gut. Da. Um, și cum spui? Um, mie mi-e frică de acest câine. Ich habe angst vor uh, dem... Hund. Fordizem. Fordizem Hund. Uh -huh. Deci mie mi-e frică de acest câine. Și de ce mi-e frică fi mie? Uh. E un obiect. Uh. Zofor. Foarte bine. Zofor. Habe, uh, ich angst. Uh -huh. Și mie mi-a fost frică de asta. Uh, asta ne mușcato. Uh, uh, Angst uh, Mi-a fost uh -huh. Ich bin nu. Ich habe Dar nu știu cum să l pun la trecut Cum spune mie mă frica Ich habe angst Mie mă foame Ich bin hungrig Oder ich Habe hunger. Foarte bine, ich habe Hunger. Și mie mi-a fost foame. Uh, ich hatte Hunger. Exact. Oder? Uh, ich war hungry. Da, sau? Tot cu haben? Ich habe Hunger gehabt. Exact. La fel și ca și, și la angst. Ich habe Angst gehabt. Mi-a fost frică. Eu am avut frică. I de dafor angst uh, gehabt. Exact. I habe dafor angst uh, gehabt. Mie mi-a fost frică de asta. Good. E un pic te păcălește, că nu-i ca în românește, că e un substantiv acolo. Și cum spui, mie mi a nu, lui i-a fost foarte frică de asta. NU-I uh -huh. IM Poți să încep cu im? Nu prea Păi gândește-te simplu MIE mi-a fost frică? Mir. MIE NINE mi MIE mi-e frică acum IH hade. Angst. Foarte bine. Mie mi-a fost frică. Începe să persoal pun cu e, e. Exact. Lui a fost, în nemzice spunem, el a avut frică. E. hat Angst Exact. Er hat Angst gehabt. Lui a fost frică. Er hat Angst Good. Și uh, el uh, muncește de Trei ani, la garajul lui. Er arbeitet seit drei jane. Um, an, arbeit in an, când muncești la ceva. Er arbeitet seit jane, an. De trei ani. iar Exact. Dar Iaren. de ce e cu unul la urmă? Um, că plural, în primul rând. Așa. Da. Uh, uh, Pluralul la dativ, cred că. Exact. Deci singular este iar. iar. Plural este iare, cu e la urmă. Iar. Dar de aici, din cauza de dativ, din cauza de zait un, in... Și avem zaid drei iarăn. Zaid-zva iarăn. Deci, încă o dată, Air Arbeit et la garajul lui. An. An. Zainem um, garaje. Di garajă. Zainer. Zainer garaje. Încă o dată. Er Arbeit et drei jaren an garaje. Foarte bine. Er Arbeit et drei jaren an zainer Garaja. Uh -huh. uh. și uh, garajul uh, a fost construit de patru ani. De garaje, uh, hat, uh, seit drei Jahren uh, gebaut. Tu ai spus, garajul a construit. El a făcut acțiunea. Uh, uh, Di garaje. Uh, Vurde. Vurdă, foarte bine. Zai trei iare, Exact, Vurdă, zai fier iare de 4 ani, gebaut. Good. Și nimeni nu a răspuns la întrebare. Nimeni. <ne ska self> ha Niemand E ca man Nu îl pun cu hat E ca man, exact, e nimeni Persoana a treia, singular Niman. hat La să spune auf Niman hat auf um... Um... Anworten auf akuzativ. Așa se țin minte. Anworten auf akuzativ. Auf uh, die Frage am gewartet. Am gewartet. An Dar la trecut am sau am um, cred că asta ai ținut-o cumva minte greșit, că și data trecută ai fost la fel. Da? Da. Deci, verbul este unworn. Unworn, am vortece. Așa? 9? Ar fi fost așa dacă particula an ar fi fost detașabilă. Dacă îmi spui eu răspund, nu spui igvorta an. la ce mă refer? Da, da, da. Spui ich antwortet. Așadar forma a treia verbul este geanworte. Deci ge este înainte, nu este între. Nu este angeworte. Da, da. -am. Așa este cum ai spus tu la, de exemplu, la ankommen. Este angekommen. Ge să bagă între ele. Dar la verbul ăsta an nu este particulă de dașare. Lașa începe verbul cu an, answered. Deci în continuare nimeni nu a răspuns la întrebare. And had auf die Foarte bine. Nimand hat auf nimeni nu n a răspuns la întrebare. Good. Și cum spui, uh, cursul constă uh, din două părți. Percurs? -a, uh -huh. a consta. Um, nu știu dacă că cunoști verbul. Dar ca să-l asociezi cu ceva, gândește-te că a consta vine de la asta. Nu? Șteien. E și cei ce drept, dar și șteien. Iar a consta este beșteien. Probabil că ai auzit, das aus? Asta constă în, din? Beșteien aus. Nu, nu aus? Adică e aus că este constă din. Aus, știi cum e, când scoți din sertar, spui că aus. Și aici ar trebui să folosesc? Îl folosim pe, pe aus. Dar um, nu întotdeauna beșteien este urmat de aus, ci numai când constă din ceva. Cum am spus eu, cursul constă din două părți. Beșteien, de exemplu, beșteien înseamnă și a promova un examen. Da. Și atunci nu are aus, că nu promovezi din ceva. Înțelegi? De asta am zis să, să pui într-o paranteză aus ala, că nu e întotdeauna da. cu verbul. Dar aici îl folosim. Deci cursul constă din două părți. curs kurz uh, steht. Nein. Beș, că B nu e particulă detașabilă. Besteit. Foarte bine. Aus zwei Teilen. Deci curs aus zwei Thailand. Aus este o, o prepoziție care cere întotdeauna dativul, da? Zvai... Dativul și atunci îl pun Zvai Ten. Nu, Thailand. nu, nu. Zvai, corect. Dar să fie Thailand. Thailand. Da, nu. Eu l-am pus fără să știu că e dativul. Pur și simplu am zis că -i... E că TAILE și TAILE plural. Exact, TAILE este pluralul de la TAILE. TAILE cu E la urmă. Dar aici, din cauza de AUS, avem TAILEN. Nu, l-am pus fără să știu obligativ. Pur și simplu așa am sunat. Dar dacă aș fi spus eu am două părți, cum spui? Zvai TAILE. Exact, Ihab zvai TAILE. Eu am două părți. TAILE. Și um, abovasis untile. „Anteil” uh, înseamnă componentă sau piesă de la ceva. Piesă de la o mașină, de exemplu, sau de la un, un dispozitiv. Am avut într-o lecție precedent auto „anteil”. Exact, înseamnă piesele unei mașini, componentele unei mașini, untile. Ia? Dacă cum spui, uh, sarcina lui constă în uh, um, înregistrarea pacienților, în admisia pacienților. Um, ablauf, dar uh, to... nu. Ablauf înseamnă proces. Sarcină, se spune, um, aufgabe. Aufgabe mm -hmm. Das ist nicht mein Aufgabe Asta nu-i sarcina mea, nu datoria mea Deci sarcina lui constă auf, în da? admisia pacienților. Deine Aufgabe Foarte bine, constă De Foarte bine În, e in Au, auf Nu, nu, in, in, in. Auzi era numai din. Bește. In. In. Um, aufname. Inregistrarea. Uh -huh. Aufname. Uh -huh. In. Um, di patienten. Di Ten, Aufname. Da, numai că aici este beșten in plus dativ. Uh, den pacienten aufnamen nu tu ai spus in den păi am pus pluralul la pacient da pentru Pe, că ar fi fost in den pacientă dacă ziceam sarcina lui sunt pacienții. dar sarcina lui este admisia, înregistrarea a cu înregistrarea a Aia e alt ceva, deci în atunci, în der în der în der în der den den în der in der, in der bine. Von den bine. Dar, uh, Alfred, în loc în der în der în den Genitivul plural este plural, der. Uh, der. der. Der. Așa scrie și la tine în taber? <laughs> nu. DER în aul nu am name der patienten. Nu? Da, n-au făcut in der, afname, fondel pacienten, iar acum, la genitiv, zaine au gave in der, afname, der, pati Tot pacienten. Pacienten. Pluralul, exact. Good. Și cum spui, uh, nimeni n a răspunde la întrebare. Niemand hat auf die Frage geantwortet. Foarte bine. Niemand hat auf die Frage geantwortet. Uh -huh. Good. Și el m-a rugat um, pentru niște bani, de niște bani. El er hat uh, mir gebietet um das Geld. Nu un mal. Un gând. Noi, un mal, er hat. Er hat mie. Nu, nu. Că m-a rugat pe mine, nu m-a rugat mie. Er hat mich. Exact. Er hat mich. Un? Er hat, așa. Nu, er hat mich Verb, er hat mich gebeten. Nein. Gebeten. Gebeten. Jetzt ist er bieten, bat, gebeten. bitten, bat, gebeten, Aruga. Er hat mich gebeten um Geld. Da haben Aruga den ich te bahn. Was ist das? Was ist Gebeten. Este verbul. Da, astea o să reușesc să le rețin după ce mai ascult lecția de câteva ori. Um, aici A sunt, sunt uh, uh, câteva verbe cu probleme. Deci avem uh, uh, betan. Face da, și mai înseamnă ceva. A, a te ruga. E exact. Avem biten care înseamnă a ruga pentru ceva. da. Și mai avem biten care înseamnă ce înseamnă biten? Cunoști, cunoști cuvântul angebot? A oferi. E exact. Da? A, a oferi, a da cuiva ceva. Înseamnă e biten iar an a face o ofertă. iar ăsta bitten ăsta este bitten vot, geboten. Probabil că se amestecă și se fac toate o ciorbă, bitten, beten astea. care e cu t, care e cu dublu t, care e cu i e t. Și atunci la beten a face patul la trecut. Beten... Uh, betogen, știu, tu mi-a spune. Nu, beten, betete, gebetet. Beten, betete, gebeten. betan. Zvai-te, gebetet. Zvai gebetet. Mit zvai-te. Zvai-te, genau, zvai te. Și acesta l-a tot cu ți-vaite, mă dați cu. Da, cu dacă e biten, biten. E biten um, Vă rog pentru. Și asta-ți și la rugăciuni? Nu. La rugăciuni este biten. Cu un singur t. Uh -huh. deci asta nu mai dacă văd să dau seama. da -a -a. și din context altfel nu poți da seama, că pronunția e la fel betan dar știi ce este god betlerin nu nu god betlerin nu nu știu este o <laughs> Este o, de asta, cum se cheamă, o insectă care se cheamă călugărița. Ca un fel de lăcustă. O călugăriță. Și aia se cheamă Gods în caz că au spus undeva să o vezi. Mm. Să știți la ce se referă. Good. Fragan here? Nu. No. Good. Um, și eu mi-aduc aminte de acest cuvânt. Ich erinere mich. An, acuzativ. An. Am um, uitat, wörter, die wörter, wort, das wort. Foarte bine, das wort. Das wort. Și atunci, an. Ich erinere mich, an. De acest cuvânt. Mizes. Uh, Foarte bine. Iherire, mich, and Eu mi-aduc aminte de acest cuvânt. Da? Și i das vort. Cunoști, cred că am mai vorbit despre proverbul german cu ein man ein Wort. Yeah. Și continuarea. Ein <laughs> Genau. Eine frau, ein Wörderbuch. Wörderbuch. Gut. Um, și cum spui, um, ei se ceartă? Ei se ceartă. Punct. Sie Straten. Se ceartă. Zi? Exact, ei se ceartă. Zici Straten zic. Da? Noi ne certăm, vii Straten uns. Dar când te cerți pe ceva, este în cu um. Zici în um. Deci dacă spun că uh, noi ne certăm pe cel mai bun loc. Um ier uns um, foarte bine? Um? um foarte bine? Um, um, nu, no, f -f am nu ah, fără știi tu ceva, cu cel mai bun este am bestens, nu? Da. <laughs> aici sunt două aspecte. În primul rând cum spui bun. Bun. Mai bun. Besser. Și cel mai bun? Am besten. Am besten. Best nu, fără să. Am besten. Best best Acum. Um, cuvântul ăsta poate fi în românește adverb sau adjectiv. Ce înseamnă asta? Adverb este atunci când urmează după un verb. Da, și aici ar trebui să fie adjectiv. Foarte mm -hmm. bine. Și când e adjectiv, nu mai avem pe am. Atunci ar trebui să-l. să-i pun terminația. Exact, terminația de adjectiv. Um cere acuzativul și exact. atunci la acuzativ. Ă, cel mai bun loc, da? De plat? Da? Și atunci am. Be, ă, nu? Besten. Nu. Besten. Besten. Um besten uh, platz. Exact. Wir streiten uns um den besten platz. Oder um besten platz. Oricum ar fi trebuie besten. Cune la urmă. Da? Și dacă spuneam filmul ăsta este cel mai bun, cum ziceai? Uh, film is Uh, Ambestan Exact, aici e cu am, că aici e adverb bestan These are film bestan Filmul ăsta e cel mai bun Good um, Și cum spui um, Pentru acest comportament ar trebui să fie rușine Aici e schemă, nu, Zih shaman, ai U. fi rușine. Zih shaman. Ăsta pot să l asociez cu ceva. NXT. există un os la bazin care se numește shambine. Ai auzit de shambine, mă acum? Da, înseamnă pubis, osul pubis. Shambine. Sau osul rușinos. Și de aici vine și șemăn, zic șemăn, ați fi rușine. Deci și pentru acest comportament, cum spui? Exact ca în, rom în românește, cu fiur. Uh, comportament, tot comportament? Uh, nu, comportament se spune ferhaltăn, pentru această purtare. Știam. Um, nu, pentru că el provine din verba te comporta. Da. Exact. Für das Pentru uh -huh. um, Für dieses. Pentru acest. Pentru acest. Pentru acest. Pentru Für Pentru uh -huh. Ar trebui um, da, nu-l pun acum pe asta și la sfârșit pe mus? Nu, pentru că uh, nu avem niciun motiv ca să, care să-l arunce pe mus la urmă. Nu avem un vile sau un ven. Mus Mu uh, scheman? Și care este subiectul? Uh, Persona 3 sau persoana 2? Ar trebui să-ți fie! Să-ți fie! Mus uh, Scrie asta: se pe o faie, da? Da. Așa? Deci. Vorbiți despre halten Foarte bine! Musc. Așa? D. Uh -huh. Sheman, Dih. Um, ai scris, da? Da. Bun. Acum să luăm pe rând. În primul rând, având două verbe, al doilea trebuie să, să se afle la final. Da. Deci e Dih, uh, Sheman. Nu? Da. Bun. Următoarea. Care este subiectul propoziției? Gândește-te că în românește propoziția ar suna așa. Tu ar trebui să te rușinezi de acest comportament. Deci tu. Întotdeauna când ai pus acolo must, trebuie să-l pui și pe du. Mus du. Tu ai pus dir pentru că așa sună în românește. Ție să -ți fie, dar în nemțește este du uh, mus. Da. Înțelegi de ce e așa? Da, da. Și și mai corect ar fi fost aici, du musest. Musest. Pentru că eu am spus, ar trebui, nu tu ție trebuie să -ți fie rușine de acest comportament, ci ar trebui, adică un conjunctiv. Mustest. Mustest. Eu am zis Mustest la conjunctiv 1, dar trebuie conjunctiv 2. Mustest. Cum ai spus tu? Mustest. Mustest. Mm -hmm. Mustest. Mustest. Mustest. Mustest. Du, dich, schämen? Exact, așa e. Dacă o punem în altă ordine, ar fi fost Du mustest, für dieses Verhalten, dich, schämen. Ție trebuie să -ți fie rușine de acest comportament. Oricum ar fi, mustest este al doilea, al doilea cuvânt al propoziei. Ia? Ja? Da. Da fiu disesfer halten, mustes du, oder zoltes du... Exersez cu reflexivul asta, că nu nu sunt stăpân absolut de loc. nu știu. Nu că-i greu de priceput. Dar, dar acum, adică... folosesc. Să-l să introduc în propoziții. O să facem, uite, într următoare, mai mult verbe reflexiv, Dar, ca, ca regulă, așa înțeles. Da, spre exemplu aici ai uh, Cumva și înaintea verbului Dic Seman. Este înaintea verbului, el în mod normal este după verb Dar da. aici trebuie să fie în la urmă Din cauza că e al doilea Ce l-avem și pe miustest Că l-avem pe miustest, exact Și de asta da. zic practic E înaintea verbului Că nu poate să fie după el Unde ar fost da. normal, da? Da. Fraga? Nu mi ta